Тепер уже не УВО, а ОУН. На кожного на той момент був великий обсяг компромату, зафіксований у свідченнях в лапках раніше затриманих письменників. Під час одного з допитів слідчий запитав Куліша, чи є серед його знайомих заарештовані НКВД. Відповідь вражала. Вісім осіб, з якими мав близькі відносини. Дев'ять осіб, з якими спілкувався. 23 знайомих, з якими рідко зустрічався. Кінець цитати. Микола Куліш протягом перших десяти днів слідства вперто відкидав усі звинувачення проти себе, які зачитувалися зі справ його колег. Врешті, 25 грудня зламали і його. Він визнав свою участь у терористичній організації. Я визнаю себе винним, читаємо у протоколі з початку 1935 року, і підтверджую свої свідчення. До арешту я був налаштований проти ГПУ. Але тут я дійшов інших висновків, оскільки зустрів з боку слідства добре ставлення. Я знову заявляю, що був активним учасником контрреволюційної організації, яка намагалася повалити радянську владу шляхом терору. Я не все пригадав, але спробую все відновити в пам'яті сам. Я все продумав. Мене треба було заарештувати і треба судити. Будь-яку кару прийму як правильну і заслужену. Я повинен ще глибше Пізнати вчинені мною злочини, зв'язки з діяльністю інших осіб, що дотикалися до мене. Можливо, відкриються ще якісь моменти. Повторюю, мені важко згадувати. Кінець цитати. Зламаний фізично письменник готовий був визнавати все, але йому бракувало сил для фантазії, щоб у деталях описувати власну злочинну в лапках діяльність. Тому в справі з'являються свідчення співкамерника Куліша Едуарда Штайнберга. Це розлогий, 12-сторінковий текст із детальним аналізом дій та ідей Миколи Куліша, який нібито з'явився внаслідок того, що співкамерник зафіксував на папері слова письменника, сказані ним після Повернення з допиту Ні. Пан Куліш ще свого контрреволюційного жала не випустив. Так патетично закінчується камерний донос. Сімнадцять обвинувачених отримали як вирок багатолітнє табірне ув'язнення. Страшного Рубікону 1937 року Не пережив ніхто. У 1956 році. Після засудження культу особи їх реабілітували. У реабілітаційних документах зазначено, додатковим розслідуванням встановлено, що колишні працівники НКВД УРСР, Пустовойтов, Проскуряков, Грушевський, Бордон та інші, які брали участь у розслідуваннях цієї справи в 1937 року, Засудження за фальсифікацію слідчих справ і застосування незаконних методів ведення слідства. Генерація представників української культури, знищена у 1930-ті, увійшла в історію під назвою «Розстріляне відродження». Однією з головних сцен цієї трагедії став сумнозвісний будинок номер 5 на вулиці Червоних письменників у Харкові. Звідси чорні ворони вивозили Григорія Епіка, Валеріана Підмогильного, Олеся Досінького, Майка Йогансена, Валеріана Поліщука, Євгена Плужника, Михайла Семенка, Леся Курбаса, Володимира Гжицького, Остапа Вишню, Миколу Куліша та інших. Загальна статистика втрат мешканців цього будинку страшна. На 62 квартири 33 розстріляних та понад 70 репресованих. Харківський будинок «Слово» став своєрідним фокусом трагедії українського слова у 20 столітті. Сьогодні це звичайний житловий будинок. Про жахи, які відбувалися тут майже 80 років тому, нічого не нагадує. На встановленій у роки незалежності меморіальній табличці список із іменами письменників. Тут вони всі разом ті, кого вбили, ті, хто пережив табори, та ті, кого перемололи не фізично, а духовно, перетворивши у трубадурів режиму. Кінці в землю французький священник Патрік Дебуа. Об'їздив усю Україну у пошуках місць масових поховань жертв Голокосту. Поблизу Бузька на Львівщині він віднайшов 17 великих ровів, заповнених людськими рештками. Перед тим, як закопати рови, пише він у своїй книзі, я винайняв гелікоптер, щоб ми могли зробити а й розйомку всіх відкритих ям. Завдяки цьому транспортному засобу можна було оцінити розмах убивства. Сімнадцять ровів, розташовані поряд із цвинтарем, який із висоти пташиного польоту здавався зовсім невеликим проти них. Я уявив собі, що було б із краєвидами України, якби можна було відкрити всі ці спільні рови і з гелікоптера зробити фотозйомку. Перед очима відкрилося б величезне кладовище анонімних могил, до яких були кинуті чоловіки, жінки та діти. Це не цвинтар, а просто величезний континент ровів. Кінець цитати. Якби от цю Дебуа вистачило сміливості уявити відкритими не лише поховання жертв Голокосту, але й ті, що з'явилися лише на кілька років раніше, масштаби континенту ровів та трагедії, через яку перейшла Україна минулого століття, були б ще наочнішими і промовистішими.